самим пошукати сліди і подивився на Якова та наразі рішуче Будчуку. Слухай, Миколо Ти поїдеш з лейтенантом по піднасипом назад тільки з того боку А я піду по колії Мене не випереджай Зрозумів? Так точно Я, Арсена, зв'яжусь із черговим і скажу, що загата таки вистрибну із поїзда за вбивцями перед станцією «Партизанська» Сказав пазл. Газик рушив, а я пішов стежкою понад колією. Від нагрітих шпал у повітрі стояв густий дух мастила. За переїздом сержант поволі з'їхав до підніжжя насипу. До водостічної труби було далеченько. Отже, злочинців двоє. І хто зна, може загата вже котрогось із них затримав і вів лісом до дороги. Адже недарма вистрілив. Зарізничник чув лише один постріл. Один попереджувальний. другого ні. Висновок. Грабіжник спинився, бо зрозумів, що тікати безглуздо. Назустріч мені дибули грунтівкою дядько і тітка. Звідкиля вони взялися? До міста далеко, щоб звідтіля йти пішки. Дядько в картузі, в чорному костюмі і в сірих кедах. Рудобородий, Накульгував, спираючись на палицю Тітка низенька, згорблена Закутана в чорну хустку З білим вузликом в руці Аго, діду Куди це ви чим До поїзда Непривітно буркнув Іздалеку? З Тарасівки Не зупинявся Лісовою стежкою дійшли до насипу Подумав я і запитав У лісі нікого не бачили? Суниці грибів там нема Потелягав далі. Нема. Мабуть, нікого не зустріли. Стривай. А якщо начальник станції не почув другого пострілу через наближення поїзда і таке може бути, з кабіни висунувся Яків і махнув до мене рукою. Арсене, нам присилають Кузьменка. гукнув мені. Правильно зробили. Ми посувалися далі. Я придивлявся до схилу насипу, сподіваючись поміти свіжі сліди. Ліс видавався мені тривожним і таємничим. Десь там Ілля сам переслідує злочинців. І чий душний він, хлопець? Хоч би стрибнув добре. Позаду загуркотів поїзд. Товарняк. Він саме минав станцію. Я спустився з насипу, став за кущем шепшини. Поїзд наближався, і все гучніше стугоніли рейки. На повороті швидкість у нього невелика, і, мабуть, приземлився загата без ушкоджень, коли б ті двоє скрутили собі в'язи. Мене обдало гарячим, прухким повітрям, минуло обличчя машиніста, замехтіли, застукали колеса, пригнаючи рейки на стикові, забрящали буфери. Гул подалинів і стало тихо. Я вже чув сюрчання коників і спів Жайвора. На насипу ще дужче потікало сонце. Я подумав, грабіжники, напевне, не тікатимуть до дороги і не скористаються попутним транспортом, бо здогадуються, що їх уже шукають, раз міліціонер кинувся за ними. Вони пересидять у схованці день, а вночі пробиратимуться до міста. «Що ж, до вечора ми ще знайдемо власника будинку і Волги, влаштуємо у нього засідку». Це не випадок, якщо загаті не пощастить. Ось і пересохлий струмок. Здалося, чи справді? Я уважно глянув на високу траву, що росла на смузі землі між насипом і лісом. Трава місцями прим'ята. Аж до перших дерев. Я здогадався, сліди. От чи свіжі вони? Я підняв руку, щоб Микола зупинився. Збіг до підніжжя насипу, нахилився до трави. Слід свіжий. Я пішов до узлісся, переконуючись, що так широко бігти міг тільки довгий загата. Добре, що нам вислали Кузьменка із розшуковим собакою. Перед густим ожини сліди повертали праворуч. Я, мимохідь, зірвав чорну ягоду і вкинув до рота, теж обминаючи. І ягода застрягла мені в горлі. Я вкляк на місці. «Арсене, що там?» – стривожно гукнув Яків. А я не можу поворухнути язиком. За кущем ожини лежав Загата. На його голубій сорочці під правою лопаткою червоніла пляма. Викликайте наших, прорвало мене, і швидку що допомогу. Аптечку давайте. Обережно, щоб не затоптати сліди, я ступив до лейтенанта і припав вухом до його спини. Серце билося. Живий. Ілюшо покликав. Навіть не вирухнувся. Його голова лежала на руках. Мій погляд зупинився на розтеблитій кобурі, і нараз мене пронизав лиховісний здогад. Що, надіючись на якесь диво, я заглянув лейтенантові під обличчя. Пістолет не було. А може, аж під ним накрив своїм тілом, пальцем підняв клапан кобури порожня, і запасної обойми теж нема. Я звівся і витер спітнілий лоб. Підбіг пазов, оглянув човким поглядом загату і одразу все зрозумів. «Хоч живий?» – запитав. «Дихає». Справа погіршилася. Убивця озброївся. Скільки ж залишилося у нього патронів? П'ятнадцять чи менше? І що тут сталося? Чому лейтенант поранений? Невже влаштували йому засідку? Адже злочинців двоє... Відбіг Бунчук за аптечкою. «Загата!» – вражено прошепотів. «Ти виняв ключ запалювання!»